Tekintsünk el a körülményektől már, amilyen mértékben lehet. Tekintsünk el attól, hogy a körülmények milyen hangulatot teremtenek. Azt kérdezem önöktől, de sürgősen telefonáljanak, mert Navras Istiból csak akkor hívom föl. Egyrészt szól a rádió, online sajnálom. Nem nézem le azt a pár száz embert, aki hallgat, de én nem erre szerződtem. Tehát azt kérdezem, hogy ahogy én most beszélek, ha beszélnék mással, bárkivel, önökkel, Navras Istibarral, akkor az milyen hangminőségű? Jó reggelt. Jó reggelt. Itt a 13. kerületben szól. Nem azt kérdeztem, hogy szól. Azt kérdeztem, hogy ahogy én beszélek, az mennyire berreg. Hú, hát hallani jól. Nem azt kérdeztem, hogy hallani jól. Pontosan úgy beszélnek, mint a politikusok. Azt kérdeztem önöktől, hogy hallgatom a rádiót, és hallom, ahogy szól, és így beszél, hogy brrr, így szól a zene. Azt kérdezem önöktől, hogyha ilyen minőségben hallanának interjút, az élvezhető-e, vagy sem? Jó reggelt! 0614890999 és 063677161. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, teljesen bezegés nélkül lehetett hallani eddig. Mondjuk ez nem igaz, mert ott ültem az rádióban. Azt kérdezem Öntől, hogyha úgy beszélgetnék, mint ahogy most Halló? én... Csak interneten szólsz, rádióban igen megmutatni. Rádióban sistergés, interneten tökéletesen hallak. 1, 2, 3, 4. Halló! Háló. Jó reggelt kívánok! Önnek is. A interneten teljesen jól hallani. Értem, nem ezt kérdeztem. Elnézést. Igen. Azt kérdezem, aki otthon ül a rádiója előtt, hall engem most. Egy, kettő, három. Rádió szól-e? Nem online. Offline. Otthon tábori készülök. Jó reggelt. Jó reggelt. Alapvetően hát most éppen szól, de amikor elkezdtem mondani, hogy valaki telefonáljon be mostanáig, valami más frekvencia hallatott be nagyon nagy sistergés mellett, úgyhogy bár én minden héten nagyon várom ezt a nagyot és beszélgetést, mert én nagyon szeretem ezeket, vagy nagyon érdekelnek, inkább így mondom. Én azt gondolom, hogy eléggé lutri, Köszönöm hogy, hogy ebből mi mennyit fogunk hallani. Köszönöm. Hát akkor engedjék meg, hogy ne mondjam el, hogy konkrétan mit érzek. Elköszönök. Ettől a mai műsorttól. Halló. Lakatos is hanyag, jó szépen. reggelt. Egyrészt gyakran van teljes adás, adás, de amikor hallani, akkor is sem... Oké. Köszönöm szépen. Ennyi volt ma. 2017. október 20-án kell fejjöncsi. Viszont hallása. Jó reggelt kívánok ma a 2017. október 24-e ked van. Ez a Kejfe Jáncs de én távolétemmel tüntetek, úgyhogy az elmúlt nagyjából két hónap, hát annyira azért nincs másfél hónap. Talán időtálló riportjaiból hallanak majd egy összeállítást, amely egészen 9 óráig szól. Ezen a héten végig így lesz. És ezt időnként berakhatod, jó? Nem, megyünk tovább, mert most 21-e volt, megyünk tovább, jó? Tehát a 21-edikében be lehet rakni többször. Jó reggelt kívánok, fialajánosok! Ma 2017. október 25-e szerda van, én távolítem el tüntetek, távolétemben is szól a rádió, olyan szöveges műsorokat hallanak, amelyek remélhetőleg időtálóak. Hogy mennyire időtállóak vagy mennyire nem, ezzel kapcsolatban szívesen meghallgatom a véleményüket, nem adásban, így ezt már meg kéne írni. gmail.com. Jó reggelt kívánok, ma 2017. október 23-a az hétfő, 24-e kedd. 25. -e szerda, akkor ma 26. -a csütörtök van. Azért is számoltam, mert hogy én nem vagyok itt a stúdióban, külföldön vagyok, ha minden igaz, ha még élek, és így távolítemben egy konzervműsort hallanak, ezt szokták mondani, beszerintem ez tök hülyeség. Tehát olyan műsorszámok vannak benne, amelyeket korábban rögzítettem itt a civil rádióban, és talán időtállóak, ezt majd önök eldönthetik. Ha van ezzel kapcsolatban véleményük, mármint hogy mennyire időtáló. Azt megírhatják a dörö.fi e-mail címre. Jó reggelt kívánok ma 2017. október 23. hétfő, 24. kedd 25. csütörtök, nem, 23. hétfő, 24. kedd 25. szerda, 26. csütörtök, akkor 27. péntek van. A minden igaz hétfőn már találkozunk élő adásban, de ma ez még Hát annyiban élő, hogy hallják, de annyiban nem élő, hogy én nem vagyok Budapesten, konzervműsorokat hallanak. Ha van ezzel kapcsolatban véleményük, akkor azt szívesen meghallgattam a döröpont, illetve elolvastam a döröpont fialajanás kukac gmail.com e-mail címen, És még annyit szeretnék mondani, hogy nagyon érdekes, mert amikor most éppen telefonálnak, akkor kerek egy héttel korábban van, amikor éppen nem szól a rádió, vagy nagyon sajátságosan, és valaki valamihez hozzá szeretne szólni, de. Nem veszem fel, hiszen ma egy héttel később van.